Da slobodu nikog se ne bojimo mi smo vojska Allahova za islam se borimo da ti živo za slobodu nikog se ne bojimo mi smo vojska Allahova za islam se borimo da ti živo za slobodu nikog, nikog se ne bojimo borimo se sve do zadnjeg smrti se ne bojimo Ti, za te vobodu niko se ne bomo nimovojska Allah a za ji sam sevorimo na ti život na svobodu niko se ne bomo Borimo se sve dozodnjeg smrti se ne bomo Ako treba živo na ti pojuti ako treba živo da ti pojuti smrti rati Za slobodu nikog se ne bojimo Mi smo vojska Allahova Za islam se borimo ti život Za slobodu nikog se ne bojimo Borimo se sve do zadnjeg smrti Se ne bojimo Ako treba živo Dati za šehadet koginuti Ako treba živo Dati za šehadet koginuti Smrti se ne bojimo If you need to live, why don't you help me? If you need to live, why don't you help me? نبي و ادنيس نغوليمو نديمو نا الحمد لله وحده والصلاه والسلام على كل النبي باطل و با تنقدمنا على هذا Navrati se na mladim ušeljavi njegovu učastu u porodi, druga, snabi i čovjek koji stijede duhu slana u svoje gleda namigano Draga, drađo, cilje, majke i sestre, poštovana je vrijedna omladino, čar i zadovoljstvo, davu ime domaćima i šprec. Prije srednike domaće, džemata, duhu domaćskog i uopće, činđo matvija, izrazim dobrodošnicu našim atmosfajima, kažem da ih ima 150, jer su meni je biliko. I pošto su islamu svako dobro dijelo minimum računa 10,7, dakle 15 ili 17 ili 20 odložimo sa 10 i dobijemo možda I ja to u priliku izražavam dobrodošljstvu i našem musafiru, registru profesoru Senato Halikoviću, njegovi pratiocima iz ženata ženskog ongora u Vatvilu, tako izražavam dobrodošljstvu i našim drugim musafirima, tu su musafiri iz Berna, našim musafiri iz džemata, uh, košničkog džemata ovdje u rucu od njene ruke. Tu su vraće uh, albanci, pisovari, sprešljela i tako dali i tako dali. Na kraju svima, mojeg dražba, dobrodošli su da nagradi. Ajde u sremen. Dobro znaš došli. Molim malavno rešavno da se u ovom u minuta koristimo od naše... Gosta je našin u gostiu, slušujući vam povoda, je kiparati na sejnat. Pogod. Hvala bilet neshejn al-rajim, neslilat rukhmanim ar-imakim, alhamdu bilakir ila al-imink, muhammad, l-ru'a, l wa sallat i srbi, v-slih n-an, n-an, n-an, n-an, n-an, n-an, n-an, n-an, n-an, n-an, n-an, n-an, n-an, n-an, n-an, n-an, n-an, n-an, an n an n an n ربنا تقبل سبحان الله اننا لا نملك اننا انتك عليم حكيم ذكرت في اساس السلام عليكم ورحمه الله وبركاته صحابه زادوا في ال u Polucrnu. Ovo je već, ja mislim, treći put zijale. I svaki put nešto, kada je lijepo, no, sam to je i do, do, to je svaki put sklada kao na novo nešto. Tamo vina i volimo vlada Zalašanu da vas objavno nagravi, da vas učorski nam da, da snage da izdržite na njegovu polucrnu. Pretpreke su Lunjavučke pred Zalašanu ogromne. Allah Zalašanu, kad hoće on umanjiti, kad hoće otkloniti, Sve to zavisi do našeg nijeta. Kakvi smo mi, šta mi namijetimo, to nam Allah za rešanu im da ili do dvije. U jednom predaji, jednom eseru, koji se prenosi da su nekod islamskih učenjaka rekli Allah za rešanu od svojih robova hoće samo dvije stvari. Od svakog islana, muškarce i žene, Allah hoće samo dvije stvari. Kada bi pitao, zašto, ne praktikuješ islam, zato ne poštoješ islamske profise, onda bih stao i zamislao se, rekao bih, kad imam mnogo profisa. Pa bi nagrojio namaz, pa bi nagrojio obaveze, pa pet kulta namaza, pa... Kod to ne može da mi mojite da nekako, pa hi-dja, pa ima tu mnogo stvari koje je ono, ti sam odmah vali, odnosno še tamo do dočara, Krupni, teški, i onda čovjek se nekak odnos tako ovladi kaže ja ne, neću, nemam pravni da probam i da pokušam da, da praktika ili da izvršavam islamske protese. Vidite, u islamu, kad kaže ovaj islamski ključenjaj u islamu, ima stvari da Allah praže vas. govoriti o propisima, faksovima ili o zabranama, one koji su harami, samo dvije stvari. Allah hoće svokog svoga roba samo dvije stvari Kaže, prva stvar jesne... Prva stvar jesne... Antudin Da priznate njegove podra. Šta hoće nas? Da priznamo Allahu i r.a. k.a. Kad sedje, sedne nislam, čovjek, često napraja šta mu fali, šta mu smeta, šta mu nedostaje. Šta bi to želeo da ima? Dakle, često nislam napraja manjkavost. Rijetko stane da nabruji blagodati. Šta sve ima? Rijetko stane da nabruji, zašto kad nabrajaš blagodati, a priznaješ Allahu je blagodati, blagodati prema sebi. Onda si zahvatan, šakir. A suprotno šakiru, zahvalom je kjafir, ne zahvalom. Znači kjafir, u suštini osnovi rijetni, znači onaj krije, ne Koji nekira Allahu je To je pravo značene šakira, ne vjerika. Šakir nekira Allahu je blagodati so je nekira. Dakle, mi slamo da nesvrtamo kao jednu potpunu ideologiju nešto što Allah dvrnešanu postao da provokra našeg života, da naš život uskladimo prema tome da bi nam bilo lakše i lepše. Da bi insan ispunio svoje prsa. Da bi smirio svoju dušu. Da bi bio zato voljan, i kada ga dešlo na punjalogu pritisao ono kad kaže pa mi to, to mi nedostaje, to mi smeta, to mi boli, u takvoj situaciji da kaže elhamdorilna, za čemu nam I možda sam to, ne znam mu, na predavanju ovdje primjer koji je toliko fascinirajući da, da čovjek pomisli da je opet neka a, legenda iz Miština, ali koja se odnosi na Isa A.S., Allahov poslanika, kada je prošao kore čovjeka koji je bio slijed, paralizovan, dakle nekopretan, nije mogo pomenuti ni ruku, ni nogu. Allah me je iskušao sa nekim bolestima od kojem mu je opadalo tijelo, odnosno mezo za kostiju i u takvom halu kaže hvala ti gospodaru na svim blagodatima koje si mi dao i to što si mi dao prednost nad mnogim tvojim stvorenima. Pisa redim se vam kao poslani kojom je Allah dao velike muđize da je neprevedljivo čuda. Jer Allah treba šanu u gospodar tih muđiza i kartna gradnih dijela kada je brat i, sisa, i sam koji je kažu Allaho tobe. Šta ti je to Allah dao? Ne čemu ti da Šta pa ti to Allah dao što si mu zahvala? za nisi svijet? Ne vidiš mjavuka, Ne vidiš višta? Živiš u vratu? Zar nije si pa se ne možete pokrenut? Pa vidiš kakvu ti je bolest dao pa tvoje kada je kođa kad se ko da ti spada, dakle, mevesno spada svog tijela, a ti kažeš hvala ti gospodaru za to što si mi dao i počastio me i uzdigao me na mnogim prizporedima. A ono kaže Allah poslaniče. Allah poslaniče, zar mi nije Allah dao srce koje ga danuje? Dakle, srce koje ga je spoznalo i zar mi nije dao jezik koji ga spominje? Zar ga nisam borio tri onih koji ga ne dan. Zar ga nisam borio, me Allah nije počastio da sam od svim onih koji ga ne I kaže sa Alehi sallam svoju bubare, kruku, spusti na njega i zamolio Allah hajjala šanuhu da ozdravi ovom želice. A sam da Allah kukali kariru, Boži poslanik Muhammed sallamu hadisima, da je insam da je gubave, dakle one koji su bile, tokih bolesti koji se nisu mogli izliječiti tada, bolesti, i onda kaže čak kada bi zamolio Allah hajjala šanuhu, Allah bi proživio umrlod. Proživio bi Allah umrlod da progovori i da ovaj pokaže se muđiza poslanika Islana i Islana. Kad Islana spusti upuđa njega i kaže uputi Allahu Džadašanom u domu, Allah, daj mu zdravo. Od zdravljika. Zbog čega taj Da bi se tružio sa tim ovom. Da bi imao čovjeka tu imana, tu veličinu vjere, da tre da bude uz Božije poslanika. Zahvala. I to je što je. Prva Allahu Džadašan. Prva stvar koju hoće od nas da smo mu zahvaliti. Namaz nije molitva. Vidite, namaz, kada kaže... No, Prevodi se često kaže se molitva. Namaz je zahvalan. Allah me Namaz je zahval. Molitva je kad tešto moliš, tešto praviš. Što odhajaš namaz? Da zahvališ Allah me rašava. A normalno koristiš novu ramazu, i na srčni, i poslije namaza, i zato su sam slučajnjaci rekli, kako buđanida, Ra'a Matullahi Alayhi kaže Allah u najdražaju Um, jeste namaz, zato poslije namaza toga upućujte doga vladu, učite naš vam. Dakle, tako je volite. A na izražnje delo, kao biti zadove. I kaže, druga stvar koju Allah hoće svi robovi. Prva stvar jeste zahvalnost. Druga stvar jeste šta? Kaže da priznate vaše vrijeme njemu i da zatvrjažite otprost vladom. Priznavanje koje vladavate, prva stvar. I druga stvar, da priznate, da priznate šta? Da priznate kdje je. Ali Allah je da kada znaš šta si počinio, učinio, kakve prijezdupe, grijehe si napravio, da kaže Gospodaru, odbav s nimi. A stakve te a iskreno. To je jedna zvrga, To su dvije stvari Allah će da odbavlja. Nije samo dvije stvari. Da iskreno stane i da kaže Gospodaru, hvala te na svim blagodatima, ja te blagodati, iskreno. Ti si iz tvoje milosti neograničene, Absolutne to je vlazniku i imaš tere dao te podora. Tebi zavljaju. I onda kaže i gospodar one moje priježete, I to je, to pačalo se. Zato možemo sani pohameća noba, zađe, na odlade i vas rekače, u jednom radijesu, ko prouči istik fara, a nazva, nazvao ga je Sejtu istik fara. Nazvao je taj istik far da je počeni prvati istik fara. Kaže, ko kaže ili nadveče, Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalahtani wa ana abdub wa ana lahtike wa wa'ati kem nastaqad avdubke mi šedrim asana kuleke biniamatikale wa kuli zadbi pakfirili kajdahu la kruhunuba illa ant kaže godi poslani sallahu alayhi wa sallam kod rođe ovaj istik farizu pregnaviće i presali tog dana ali iskreno velujič ono što kaže dakle ako ti srce smireno u tome kazalo je ono što je jezik I ono je priznalo i potvrdilo ono što je jezik izgovorio, kaže Muhammad s.a.w. A kog moj je to dar uću džana, kog moj je te noć uću džana? Jer teši nije. A šta znači ta istikva? Istikva upravo znači ove dvije stvari koje smo spomenuli. Kad čovjek stvari kaže Allahum antarabi, gospodar, ti si moj gospodar. Allahum, ti si moj gospodar. Nema drugog gospodara, s.a.w. Harathari oana abdu. Stvorio si me i ja sam tvoj Stvorio si me ja sam tvoj Oana radike, oadike, mesta da. I ja sam na tebe dato riječi i obećanju koliko ja mogu. Koja riječ je obećanje? Onda se zapitaš kada si dao riječ u glavu Allah kaže kada je stvorio duše prije nego što ti je dao na dunjavogu, da se radi u redu, kako Allah to odredio. Allah je izrao sve duše, sinova Ademovi, pa je pitao Alastubi Rabbu. Znam, nisam ja baš Pa šta su duše? Pa je jesi gospodaru, prihvatamo te, priznajemo te, a onda dolazimo na Dunjavu, pa neko potvrdi, a neko ne gira. Dakle, neka duša ne gira i slaže na ono što je potvrdio. I onda vjede mi kaže, šta kaže, kaže gospodaru, i ja sam da tebi da i riječi koju sam ti dao tad u ezeru, prije nego što si stvorio zemlju, prije nego što si stvorio ljude na zemlji, ono što je duša potvrdila, ja stojim iza toga. Ja stojim iza tog obječanja. Teh muhammed srlalabu alaih vasallam. Elislimuna našo ljudi. Muzlimani su gatvi prema njegovog ugovor. Ako se dogovorimo, ako podbižemo, neslijed jedni to iznere. Al kamoli da iznereš obječanje, ili emanet, ili ahl, ugovor koji si to opakljujeva. Ona nam ti kevarnike maslata, e udumike min šerri masana. E, dolazi ovaj Kaži ja traži po tebe za što od svakoga je započito. Od sva ono što što sam ja učinio što mi ljudi znaju i ono što mi ne znaju, ono što niko ne zna osim tebe, Gospoda. Čak neke grijehe nekad učinim, a ne znam ni ja. Da kad nisu i registrovani. Zbog slobodnih mana ili zbog prosta grijeha čovjek izgubi snagu da prepozna šta učinio što ne vađa. Nekad pogriješ i oko, oko, ruko, a krivo jezikom. I čovjek te reže, gospodali, ja priznajem svoje grijehe. A gulubi zem ti. Priznajem prema meni. I priznajem svoje grijehe prema tebi. Fa filni, pa ne prosti. Fa inna mu da gulubu lube ilan. Zato što niko ne praška grijehe, osim tebe, gospodara. Kaže bolje posanje. I ne moraš na arabskom. Na našem ga zapišeš i ustaneš i zaista potvrdiš arv. Ugovor prema Allahu džaršanu. Priznaješ da si mu rob i priznajte za gospodara, a on u istinu to jeste, makar ga bile kivan. Mankar svi ljudi bile na Dunjavoku, ne vremnici. Mankar ljudi obožavali kipove, kamenje, ovo ili ono, ljude, pare, bilo šta, Allah je gospodar, a onda će ih poznat pred da mu daju džepa, to jest odgovor za ono što su radi. I to su, braći i sestre, dvije spari koje treba da ispoštujemo. Ako ina ispo što smo što smo radili, odali svoje onda su svoj izdali mane. A bizamo je mane šta se dešavala? Kaže mu Allah sallallahu alejhi ve wow. u tehna bima yata yama. Buna koji se zove bezul emanat. Tuna za emanet, te za oni koji su sveveli mane. Bik niro od tu bičiste tu. Ja Muhammed sallallahu alejhi ve sellem inne li teube li baven zaista teuba šta je teuba koja jeanje ova tobra teka da tome za što je zaista teuba ima suju kakvir kakve je ta kakvir kaže boli poslali ono što je između dvije ono što je između dva kanata te kakvije teube ono koje je udanen jedan kraj od drugoga ma beynel mešriki wal magri je udaljeno skor kojih među istokih zaprava. Koliko, je zapra. koliko, je zapra. koliko izbeđu istokih zaprava. Koliko ova Zemađska kluba. Dakle, u jednom momentu, kada bi svi ljudi i čini nam u njavoku rekli oprosti nam gospodaru hajeno, ti se te ovdje bih Ne mora jedan po jedan. Ne moraš zakazivati. Ne moraš čekati. Kažeš da se tako a tu Traži gospodar te vokosve kajemice. Znači morim poslanih sallallahu alaihi wa sallam, zaista teuba ima svoju kapiju između dva kanata teube, između dva kraja te kapije teube, jeste udalenost, koliko udalenost između istoka i zapada, i ona se neće zatvori i subotom, ni nedeljom, ni vekom, biće tvrtkom, srijedom, utorkom, ponedretkom i ti zutran i ti nareče, kaže Boži poslani sallallahu alaihi wa sallam, a ta kapija se neće zatvorit, dok se sud ne rodi sa zlapa, dok ne sami su Boga Allah čeka svoje dobro. Čekaj do su na do dok su na dunjaluku, sve do sudnjega dana, do velikih preznaka, da čovjek kaže, oprosti mi gospodaru javnice, hajda ostaće pravata osve. I zato kaže Boti poslanik Muhammed sada vladu arinju vas sada. Da Allah džedlešani očekuje teuku svojih robova svakog dana i svake noći. Pa kaže u toku dana Allah pruži ruku svoje milosti. To jeste Allah pruži garanciju da će primunati teuku ljudi. Pa đage vesolii koji su griješili tokom noći da se kalju pa da im primi i da im oprosti. I vesolii kaže noću kaže Allah pa džellejalalahu, vesolii koji su migrirali dalju, pa da traže sad oprosta, pa da im oprosti i to tako na ismeničnost da samo dokad dok se ne rodi sunce za zalazak. Kaže Bože pošalji Muhammed sallallahu alaihi ve Inallaha yakbal tawbatan 'inda ma lam yamut. Allah primi pokajanje svoga roba sve dok mu ne dođe duša tu. Epa, dane. Ako se čeko do tada, nemoj da misliš da će se ta pokaja. Da ih samo ono kaže kada čuješ isana priča sadim, pa što brat, pa što sestra, pa što aniča, pa dajda, pa tetka, pa deda, on kaže hoće doškan 65 ili 70 tu, pa da se pokaje, pa da temužani, pa da kamen bude pesdana i dođe rana što Allah kaže, Boži poslani sa Allah, Allah prima te okru svoga roba, sve dok duša ne dođe u ključnu kostu. Dok duša ne dođe u ključnu kostu. To jeste dok ne dođe smrtni Kada će dođe smrtni čas Samo ga Allah zna. Nije uslov starost, nije uslov bolesti. Nije uslov snaga, sposobnost nas ne sposobnost a pa samo Allah zna i on zna neke grafike da on hoće a to je već određeno prije nego što smo se proizveli na svijetu. I zato možemo sami Muhammed sallallahu alejhi ve selle tek uzmi sahadi goto govor, Kako mi to radimo? Kako mi postupamo? Jer volimi sve što ga da li znamo teret je mana to koja je na naša streća koja je koja je ta ta, ta mana ta teret koja je na naš rad. Da smo svesti o govornosti sešte? Da Dali smo svesti o govornosti islama, postupanja, ponašanja, praktikovanja, klonjenja, zabranjeno ili nismo ništa od toga? A če slušamo vid Maša Lema prebog knjiga na svakom mjestu, toliko je prevedeno, toliko je napisano, toliko je ispričano, toliko je rečeno, toliko se štampa, piše, prevodi, govori, toliko se priča, koliko fajte ima. Inna allaha da je bej umami kaupim, hata je bej umami Allah neće provijen zajedno od nada, da uzeti ljudje, da Ne boj da očekuješ promjenu, krati sestro, niti u svom životu, niti u svojom porodici. Ne boj da, osekaš, da očekuješ boljice, odnosno ne pot tu. Smiraj duševi, dok ne promijeniš se ti sam. Dok ne peneš se to. No? Kako pređeš da se promijeniš? Kaže, oplaću na žalu. Sve garancija za to tvoje dobro djelo, sve garancija za tvoj iman. Kaže ja Allah svečan Kur'an Kerim: Inna da. Zaj sta oni koji budu vjerovali, da će koji budu vjernil, od muži i žena, quali s-salihati, azati s-buktu kima alahu bi sili dobra djela, zajza alahu ur rahmanud da. Allah će je biti voljen. Za taj halal, da se tinu da će te moći biti mrtve. Među doku Ne je vidim omraje, ne je vidim mrzbi. Je se vidim Allah gajib, bnih, potrebe, suhkanu, potverju, da tverak u porod. Je se vidim neviši velaj u porod. Je vidim neviša lukak u porod. Je se vidim neviši lahak u porod. Allah kaj je hupodeš nebnih za izda. Nema Allah potrebe. SubhanAllah da namah potverjuje da nam se kone, abčesno se kone uskodarski se kukuran prije. I kaj je Allah je inne allnevne aminu wa imdru sariqati se jedvodatuhu. Sve izdraviti i budu vjerovni. I dobra djela čini mi, ali uvrati joj živje. Voljeni. E zato, kaže Ahmed ibn Hanbal Razmetullahi Alayhu da je kamer naje umu sali. Njegova žena se zala u 30 godina, 30 godina. Femaha telefona, on nije pilkenina. Nikada se nisam poviječio sa njim je problem? Rad. Šta je problem Hrtu? Problem od nas sa tjecom. Ne varahat. Ahmet ibi Hrtu Rahmatullahi Alayhi. Kad je živeo se u Hrtu, se 30 godina. Nikada jedno drugo me nismo u Hrtu ne riječi. Da li jednu priču? Da li povući tri meseca? Može, kojim... I dače ono kad Vladiću kuća onda ti to predeseš i na poslu i u Džemala, i u komšilu, ima jedna priča koja je spomenuta, želim da je kažem kao pouku ili poruku, u jednoj od kompanija ili firmi kaže bilo direktor mu je jedan dan bio javako nervozan, ljuban. Nekoga je važan, generalni direktor. A on je bio hitno odnosno zadrž za ovaj mesor koji se odnosi za za sekretarijat ne znam tako nešto. I kaže on pozoveo ga zvuk sad banajni pedonaj mi treba da da izaštaj i kaže mu Mislim da ću tako urađu. Slušaj ti, imaš pet minuta da mi doneseš sve to što treba te izveštajim, odslede. Ovaj živet ka direktorne, ja to sad kukam, a ne možem to tako brzo. Ne interesuj me pet minuta da si spred mene, moraš to roditim istorijske koće. I onda ovaj ko je zadužen za taj Reso, kaže svo radniku koju je zadužen, za drugi Reso, kaže moraš to da završiš, ulazi kod njeg jedan od radnika. Običan radnik, jedan od slušćenika, koji je ima malo djecu u školi, svaki dan izlazio, ona je nakon čučke ili pola saata, dosle dječe škole, da je odgleda kući da se vrati s autom. I kaže, kad stinem ovog koji se već napunio, kaže mu, samo izugrano, dovdje je da odgleda malo djecu. Znači, iz respekta ga pita, ali da ono potrebe pita, svaki I ovaj matoj lud kaže, kako djecu, svaki dan ti izlaziš, ovdje mi se popio, ti mislim da radiš, da ne radiš, seb tu a tu zade na prosti bosao i čovjek deca na ulicu ne smije riđati sloboda na lučen i sekira telefone kaže zove ovoga zove onoga nema kuči do dete u škole i onda ide do učitelja vidi da su tu biti onda ga zove i uz to kuči tu neku igračku i felova sega kuči toli po jut kežono dvije petći Kod njega babo kupio i učite neku igračku. I on kraže, ma kakva igračka štan ne briga, mi će se zrčiti. I ono dijete plaćući kaže ide i naiđe mačka na pun. Koja sam znala igrat sa njim. I kaže on operirano će te njega, on je šutne nogoj i ona mačka uzim. Brizite, ovam. Ko je šutno mačko Kaže direktor. Dvije dijete, to se samo premijelo. Vremijalo se da se repetirno da ono Znači, ona nervoza, vidite šta je ujavna, šta je netrpetivost? Vremijala se od onog do djeteta i završeno na nasliju moća. Zbog čega? Tako i biti. Dođeš u porodicu zbog ovoga i ne onoga, najdruče, nervozan, nisi smiren u duši, faliti ovo, fali ono, i odmah ta negativna energija se prospe među svima. Jedan insan je sposoban da smiri, akum Allah ta mu no smiraj, da prineser tukje. A jedan djelus može ima kulturarne pokušnosti da napravi haos. Zdravko Kaže bolji poslani, Muhammed s.a.v. nekim tredajanom, u nekim tredajanom, kaže bolji poslani, Muhammed s.a.v. da kada sedeli stotina, sedela stotina djernika muhmina na jednom mesto, a među njima bio jedan liceve i da vrata dođe liceve u nafijek, znate da bi seo kod I ako nikom prezna, kako, kaže, duša se prepoznaje, traži pisluga. I kada bi sebe na stotinam nafijek, a među njima jedan vjednik, kada bi ušao vjednik za vrata, da se bi seo kod munafe? duša. Ako smo u vjednici, imat ćemo pozitivnost i energije da prinesemo prvo na one naše najbližje. To jest našu borac. To jest našu hranu i djecu. Ili uz ovom slučaju drugom hranu, koja je da i borac, da prinesa tvoje najljubi, taj pozitivni iman na svog sunduga, na svoju djecu. I onda Allah kaže, ina da ti ne u amiru sarihati, se jeđa' l-lahu-rahmana buda, zaista oni budu vjerovali. I dobra djela činilih, Allah će ju činiti u ovim djecu. U ovim. Kaže, Allah čelešava, Mad amila saliha, min zekharin o unza, wa mu'minu, fa laloh i enahum hajata ta'in. Ko bude, kaže Allah, ko bude, činio dobro. Ko bude, činio dobro. Bio on mushkaara cilica. A kjerni tisu, mu'minu. Ko bude, činio dobro. Bio on mushkaara cilica. A kjerni tisu, fa laloh i Svi na svijetu dan zdravljuju za lijepu životu. Ne bogatim životu. Lijep. Rahat će mi je. Allah kaže I daćemo im nagradu na Amiretu mnogo bolju od onoga što su so oni zaslužili za radu. Dakle, prva garancija gospodara svih svjesola zbog tvojeg imana i tvojeg dobra jeste lijep život na tu javu. Najviša najviši rahatku. A zatim kaže Allah Češanu, a kada se sretnu sa Allahom, gospodarom svih svjetova, na agradu, kaže Allah, onda će tek dobiti nagradu, koja je mnogo voda i veća od toga što su oni zaslužili i mnogo veća i voda od toga što bi oni zamislili To je garancija gospodara svjetova. Draga braći i sestri, ne bi da duži, možda samo duži, možda je tebi rekao par dilu. Da, se Bogu pomnoža. A ovaj, eh. Želim da, da kaže i da spomere viš jedan događaj, kriču, šta se to dešava sa nama kada nismo zahvali, kada ne kada smo upognju vrijednosti. U, u jednom događaju i slučaju, kada čovjek je bio povijek i mučan. Imao je I kaže, je dan dok ona servira ručak i dobila mnogo različite gane, jela kucane koronavne. I ona ode odavde i kaže, si Roma, Kaže, ti je I ona se onako dobro, da onako odvrješena. Bila je dobra dana, čestita, vjernica. I kaže je pitao, ko je? Rosija. Kaže conosco seavlja nešto malo da nas sutire, da moždam nešto. Kaže deset jela, kaže, ne. da azi jela servira. Kaže me. Odjela. Da pio za radi mi radio bizi. Sada odluče. Ona kod drsku pa te dira Allahu. Prva stavi negati, prva stavi otku. Odvodosti. I kaže ona kaže, da stajmo s tim rukama. Žalovi teško i kaže nema ništa. Nema ništa. I čole kod ona. Druga zrije Ponuka ovu vesu. Danas je ovako, ovo znam kako je sutra. Iskušenja dolaze. Gubi čovjek i nejetak. Propada biznis. Dućan za dućanom se zatvara u puštinu. Poslije siromaša. Poslije siromaša se vlada. Ne može ženu da idu. Kaže, žena odidu svoj ime, ja ne mogu da nađem za ovaj život. Tehvala hoće Dunjalu da prevede na glavu. I kaže, raspusti. prođe vrijeno na sudanje. je neki čovjek, a dobar djevčik, dobar insan, isto i mučaj. Kako kaže, htjelo isto? je to naje prvi, Bog je to naje drugi. Međutim, ona je otvlatio dao je razlog zbog cromaška. I kaže, jedan dan, kad ona se, se bivala od isto ovom, so, svom čovjekom, sad, mužu, suprugu, isto mnogo brane, i kaže, Raz je pijela neko tucara brada. Ona dena raz i kaže: "Vrati se, kaže siroma." Kaže joj: "Aj, ne, sa supom. Ceo dan je što mi nas kupi daj." Sve što se stavilo na sto, na sto za sosu, su A kaže: "Ne trebamo toliko, malo." Samo malo. Kaže se na I ona kaže, povijek rane to što, je, što mu je trebalo, što mu nije trebalo. I odnosi. A zatim se rat iz krhana i uplaka. I pitao, što plačeš? Jel ti žela to što si podijedila? Da mi te laza, to malo rane. A to pa ne mene, Allah, magda za tebe. Ne mojte ne pritaš. Kaže, što plačeš? Kaže, znaš koji je bio prosvjati ili bio pred ratima? Kaže, ne znam, kaže, moj prvi čas. Kježi on s osme i pite, a znaš li ko sam ja? On mi gdje, ti si moj čovjek sad? ja sam onaj prvi poslijak. Klo si ja sam onaj prvi poslijak. Onaj nije zasluživo da ima to. Niti tu takvu čestitu ženi. Niti metak, jel da Đeršanu par dana, par dana, u njavuški, zamijeni mesta. I zato jedan od tih islamskih učenjaka je govorio, molit će Allaha Đeršanu, Allah znaš, Ne moj nas zamijeniti drugim ljudima. Jele Allah vam kaže ako vi nećete da verujete doći oni krivoći? Doći nevci, doći francuzi, englesi, te ovaj švajcarci, belgijanci, prijimaći slav i oni će nositi bajrake stvarna, a vi ne zaslužujete. Ovaj šeji gdje plaku, s tim razlogom govoreći Allah moj, nemoj nas zamijeniti drugim. Zašto? Znači da mi nismo dobri za nas zamijeniliški. I znači da ćemo zaslužiti koju kad Bog sam nas zamijenili. Zato smo mi najpozbaniji i najpreči da ponesemo taj baj na kislama, odnosno da čuvamo, ako budemo ispeni, Allah će nam dat bereketa u našim porodicama, Allah će dat bereketa u našim džematima, Allah će nam dat snagu da zaista izađemo na površinu. Nekako s ovim džematima živimo kao da smo bez vazduha i onda malo se podignemo i zakrećimo malo vazduha, pa onda opet onak otvore dvije gužice, opet udavlji, nego da zaista džemati procvetaju, a procvetat i krenući se naprijed, Tako budemo iskreni i dvodnu ljudinu svetu. I svako od nas, svako jedna drugoga, odnosno uzajavno se čuvamo, moleće Allah da za nas međusobnog, da uputi svakog ono koji je ovdje u čusti, a da su našu braći i sestre koji su vani, da li dovede. Da tako ravnimo. Ne da kažemo, slušaj, ovo ovaj je u džematu i suvišan. Ovoga li trebalo isterat? I tako, tako, ljudi često posluje. Allah sada ću boliti. Nego ako nešto hvali ga ne odlalu učvrstika, poslovnika, Može ovako, ovako treba razmišljati, to je dužnost i za sestre, to je dužnost za nas, to je dužnost i mama, to je dužnost za svakog od vas, niko nije bez odgovornost, svakog je sa imama. Kako je Boži poslani, da im sam pozivu? Kako je Boži poslani, da im sam pozivu? Kako je Boži poslani, da im sam pozivu? Ja išla da djel kad mi je pitala Boži poslaniče, znala da me Odnosno žena rada sazna, Boži poslanit će koji ti je dan u životu. Šta ga pita? onda ostane i zapisni se. I sve ono što je prošlo. Kad živanično doživio sam od tvojeg naroda mnoge neugodnosti, neprijatnosti, mukhe, a najteži mi je dan dan taj život. Znači, u pozvom da se spaze Behandemske vlaka, oni su ga kaperovali, proterali, ponizlili su, su sebe, ali su veliku vuku i jaku zadar Boži Poslani. Međutim, kako je Boži Poslani cijelo Lagoviće? Ovo priča jednostavno s one strane kako treba da imamo na da jedan drugom oprostimo, odnosno da gledamo koliko ima hajru svakom odranca. Heže Boži Poslani cijelo Lagoviće. Sada koje svi tu ti neprijetere često ti neprijetere hali biti veliki. Hali biti komandant, muslimanski je vojski osvajači, tako i tak danas izlučavaju na vojnim univerzitivima, rejse kako se pod uvijetivima, kako je ospoio, kako je rodio vojski, tako da nikad ne pute, nikad ne pute, nikad ne pute, nikad ne pute, čak i kad se vojnik proha, tu vojnik posanika živašta, I kaže se, toliko je muka za to muslimanje, da je koši posanika venit se rana, uhudu gotovo život izgubio, dakle je go topio umjezdno hazi milović. Kada je pošto sredice I nije ko dostavio priliku niti šansu da nije boja vojna na poslanju Međutim, dan dan, Allah čini ono što on I od tređuje, muslimari jačaju mušljicu sade Dolaze muslimari na hudejku, dakle došlo do ovog ovaj uru Mušljicu nisu dao Harid je izglao opatru Dakle, voljnike, konjernike želne krvi, da nakon dobolje postaniti musimare, koji se došlo da obiđu kjavu. Ali nije naš otvijelj. Boži postanete, kažu tak, možda neki kažu prvi kurhanjom, namazski strah. Samaturhaus. Kada jedna grupa, tva pa njako ga čula. Pa onda, kada se mijenje u toku namaza, dakle, napora, njako napora namaza. Ali, da bi se zaštitio život. I haditi mali, družeći sa kojnicom oko njih, Kaže ovaj čovjek meni ne dozvol. Dakle ne nevam ja prosto još da njega doplati. I propada mu šansa na bude i Bože poznaj sallallahu alejhi ve selleto điš okolo da će se do godine dati na da umrlo. I to bi ugum. I dolazi boli poznaj sallallahu alejhi ve selleto da Kaže mi propada. Kru oko nas se steže. Ne možemo daha više odnika šanu za trgovinu, kasirida, trgovinu, ramu, da danas u Palestini, niti možemo, niti možemo, kajemem, niti sve nam je zatvoreno. I razmišlja Han za teži Sadarsko povrdu. Taj, bojskođer, treba teži od, od celi toga. I onda, kaže, vidim, u Abesini, a Nežašija priju isma, prijatelj muslima, radi obla u Anju, kaže, posto svete nije kože to Nemam kukunek. Kaže, da idem v Bizantiv, kot Bizanta, kot Herakla, kaže on je Kršček, stranec, da idem kot Jevreja, da idem kot Krzijanaca, od svog naroda. Napiša Alif, ali sprema ali se utvorno da beže. I kaže, dan zadan, mesec po mesec, dođe druga godina, da dolazi Boži poslanjih s srb, s musimanima, da obamilu. Sad, nesmiju nekrivi, odbisa kuk. I kad se hvali, ti mi veli, napusti neku. Napusti neku, ne može da je gleda od izmržnje kje vam u znanjiku i njima, nego ode u pustinu. Ode, hvala u pustinu. To je da štiri dana pustinom, samo da je gleda muslimane. I koji ću poznati sve ovo, Četiri dana da te boradio u mevki, obavio umru i onda še ta neko mi gleda na kuću želeo sebeke Vesut sallallahu alaihi wa sallam i kaže među usunanima, uskođih poslanika je bio velik, ibi velik haalite odbrani. Ročenika. Koji se svao Da Dakle, po otišku. I pita kao tobi poslanik sallallahu alaihi wa sallam velike šta je za haalite odbrani? Biti pitanje. Dakle, ne pita nam se hali sad neizvijeći naput, zato što smo jaki. Svijete, pogleda hali koliko smo jari. Dojče, vratka, ti njega da smo mi. Imozno pravo možete svalit da placimo na koljedeći. Ali kaže, boži pa nič les, do moja velika. Vratka. Hali se, okreni i kaže. Boži poslavite, paži za vratka. Mi danas okrenemo jedan drugom hrabiju, mi nikakavu svima tisvičata tičeš u džehetu. Bože, kažem Allah, učin tebe na imen pa tebe. Prvo počin ržucenim. Kažem delim, hey, kažem Inša Allah, Boži poslaniče Allah vči gatovec. A kog bo na Allah vči gatovec, to vjetnika. I kažem Boži poslaniče, pa se še kažem boži. Kažem razumčanem Allah vr. sr. En misku, il misku huječeho islam, za množe čo da omalic, da nebira islam, A zastane Bođi poslanika Islama i kaže, kaže Bođi poslanika Islama, kamo sreće. Kamo sreće da on u svoju snagu, on u svoju energiju, on svoje znanje upotvredi u službu Islama. Ja ne hajiram ljeku, velikini hajjezama. Kad mušlji, Čafir, ko to lubio Bođi poslanika, kaže Bođi poslanika, Kako vas sreće da je ovdje krenuo putem Islama velikim i hajeste. Želimo, možemo staniti, ali ih samo hajde. Hajde. I kaže... Radite. Radijalala krenuo sedne i traži, odnosno, krenuo da. Mekom tražiti hajde. Ne nađe. Pita gdje, kaže, izašvala. Giju I sedi, nakonjuše, pisa u svom radu. Kaže, Bismillahirrahmanirrahim. Ujma Allah, gospodara, sviđer da te vsi da je r. r. r. r. i r. koju ima Allaha pismo, poznijevam te u Islavi. Želeći da se spasniš od džahnama i propasti. Halide, Boži poslanik je pitao za tebe. Ko je pitao? Boži poslanik. Kada je pismo do Halide, kada Halide sete iz one mržje, Ako neko pošadeš poluku iz te vrže koje je imao u prsima Boji poslaniku one splatila da ne dađe na I kaže, kaže Boži poslanik kamo sreće valite da si stao u službu Islanu. Veliki vihajev steklo. Kalite, kaže Boži poslanik, ta tvoja pamijena za koje nije dovela Islanu. Boži poslaniku spominje, Vrijednosti, ono što halit jeste, ono što može, ono što zaista jeste kaže pamet, strana, isklina, sposobnost. Kako srećena si to potrebuju dobro, pa da stehneš veliko dobro od Allah i gospodarstvih svjetova. I kad nas nije pozbjena hlavljeda, halit sve i različita. Nema više rahatluka, više duša nije smirana kao što nije bila li ranije u ufru, a sad pravi izlas i kaže, usmijem jednu noć, kaže, hvalit mi velik, radi je o malu manu godavu, kaže, jednu noć usmijem sad kako stojim u pustinu na ovu ručinu zemlja koja je u kojoj nema ni hrane, muka, i kaže, osjetim na skoku. I usmijem kako iz te pustinje isvoračim i uđem u zelenu oazu, uđem u zemlju koja je puna izvora, rijeka, bašća, ljepote, I kada se proputim kažem hali da ovaj šaret nije ovda. Halite ovaj šaret, ovaj sad nije. Ne može da proputiš. Sad nas nešto. Kao put halite bumi iz medicinstva i sađe kako je sad trenutno u bosinu. I onda kako isporači u zelenu oazu odnosno u baštu koja je rahat i Smiraj. Jer ni šahat da nosite, odnosno da šarete Muhammed da priča nam ka sami da vidim što vam hoće. Što će da vam porutim. I onda krene nekako. I srte Suhejda, jednog manušnika, koji je bio veliki neprijatel Bože Muštlanicu, kaže ovo Suhejda, kakva je naša šta je srana? Zašto ne pričano s Božim Zašto ne pričano s Muhammedom? Kaže, tako mi je Allah, zakon je se Suhejda, kada svi otiši Muhammedu, ja neki. I otkog Ali vidi da kod njega nema, Hayran kibereh. Sredne drugoga. Istom od druga. Onda sredne Osmana bin Talbun, radi Allah pod Morda, i pika ga. Kaže, Osmana, vidi šta je sa nama. Kaže, vidi. Kaže, šta je sa nama? Kaže, mi smo kao lisica u jamu, samo treba da nam neku malo vode, da se udarimo da izađemo, na sud. Znači, to, odnosno, daje svoj primjer neke rušlika, i e sad, situacija mora ono da je koji postavljivim ko Kad je baš stane dječine, a zna su njegovi tako oti iskinuli kupici na petruka, kaže, trebam lištima. Da pričamo se. Maka da pričamo se. I kaže, i kaže, osnovak je zavno, sretit ćemo se kod mjesta iza me. Kajdemo mali čekajmo kod tog mjesta, a do tih prvih dođe žekar na koja prvi dođe žekara, srednjamo se pred Zorom, sred da kada je u da je jedna. Dokoli još on kaže Kataru, srednju Abra i Dianasa, koji je bio veliki gitlovata i čovjek je bio također od Crvaka I srednju njega i pita i on djesta poslije ovako rada. su zadovoljni i pirati da mu Kaže, ja sam pošlo i sam pošlo i gdje ste poštili? Kaže, Ali. Onda pravodi kaže, Enk, nismo kako hoćeš. Nismo pošli Muhammedu, jer vidiš šta je sad. I šta je našom stvaranjem, i vjerovom, i i sve što se dešavalo. Kaže, Ali i ja sam Lijepovi, kaže, gdje mogu slupiti, kaže, i onda ste svi svi kod Medine, i ušli u Medinu, Vidvali kada je Halid odrata, dolazi kod Halide i kaže Boži postajanjik je čuo za vas i je dva kad mu dođe. Neka da sad neka čekim 15 dana vas redine, pa da razmislite krivi, neka bi razmisliti što su činiti, a činili su velika zlaku, nego kaže velik potin tako Halide Boži postajanjik se odrata u I kaže Hvalitivni velik, kaže, obukao sam lijepo dijelo. To što sam imao, najljepše. Čistu lijepu kosmetog puta, da dođe košni posmanik u srlo Kaže, kada sam izbio, odnosno došao pred posmanikom, kaže, rekao mi je, nasmio mi se. Osme, radosni, nek' pomodeš u kosmeti, možda si došao, treba tako, možda oparirao nešto drugo. On kaže, nađe, pujumar, pola na pol. Znači vršteći od nama vidim da, kaže da nam samo došlo ne mogu ni kamo da popijeti. Bolje poslanik Sarasem se nasmije i kaže, ali da dobro nam došlo. Kaže, zakasnio, sina, odavno te čeka. Odavno te čeka, Ovaru. Tvoja pamir, tvoja razvoj, tvoja sposobnost za... za Neko kao ti može da neke reći sva. A mi smo ti jači Kaže je Halkini velik Izdoloviće Halkini Nešto dole najinu Allah Što dole pohleda Rasulullah I kaže je bolji poslani Pazne, muslimani Više o čovom muslimani Razni, vratno Šta je boljelo Halkini Kaže je bolji poslaniče Mori da mi je otprosti Sve u možnosti u čivriku One grijehe, pooslednu je bolji Boti muslimani Odnosno, bolji protiv djevi Šta kaže bolji poslaniče Kada bolji poslaniče Ko Kada ti miši san ono što je prije sam svjetovo povištio. To je kod način i goto povištio. Znači kaže, velim ću da isti na tako, a, mira. Kaže, moli Allaha da mi Dakle, ne ostaje na tome, već kaže, moli Allaha da mi I kaže, dođe poslati sallahu alaihi wa sallam, Allah mu moju oprosti sve ono što je činio prije sam, ali Boga proti islami. I to je bio pa odnosno događaja, jeste da mi imamo, imamo mnogo naše praće, koji su vani, a koji mnogo vrijeme. Šta je to volim svača Havida? Kada bi nam došao, počastili mi ga. U namo alaj. i dali bi mu prednost na mnogi morali. Koliko ima oni koji imaju prednost na mnogi morali, a koji a možemo da uberemo to dobro, kaj kod, kaj je, samo malo da poradimo A da vidite ovdje u nama, da vidite u nama, dakle da i da da nešto privlaži, to flota, neflota i slanje, ako ti živiš tako, ako tako se osjećaš, znam da će ovdje dolaziti u ovom svetu i to ovom kao što smo spomenuli u ovom, ovom životu. Ja se putem na ponavno, ovo je desao je sad šta, ovaj... Jedan događaj koji se desio sa mladićem u Americi, učani, u Zrugliš, ulazi Amerikanac, latinoamerikanac, ali amerikanac, dakle dolazi učarnik, kaže onako u grupa muslimana, sedi, kaže kako se ulazi u vašu vijevu, kako se ulazi u vašu vijevu, kaže šta vašu vijevu, šta ćete dovoljno nama, kaže treba da ne pitat kako ćete da bude musliman, kaže, moj prvo se treba šupat, toči si. Pa on ado. Kazao sam izaći prema naporetu što je to kako on hoće. Da sad treba da budemo s njima. Kaže govori se hade potvrdi da je samo Allah onaj namet postavali i da je Isa poslani, koji je bio kršten. Da te da potvrdi da Isa nema nikakva božanska svojstva, on samo čovjek i poslani. Kaže što dan da ga je došao u Muhammed Rasulullah, što da Isa Rasulullah. Kaže šta treba sad da radim? Kaže taj naš imam. Da hadi namaz. I kaže počut ćemo svoga prvi namaz je, pa je I kaže, traj dalje, pajmo svih pjeh dva odnosno to što je bilo sve na možanju. I mnogo je platno na namazu, na sečni. I kaže, mnogo je dobro da bude na sečni. I moli Allah među za šarnom I kaže, je da nada priđe o te braće muslimana i sede pored neke kaže, brate, kad setem sada nekako mi lije. To te tri misla, duči, kaže, lijepo mi nekako toplino sretim po tebe. Kaže on, i šta te je nama? Kaže, ja dugo godina tražim hak istinu. Dugo godina istražujem i ispitujem gdje je hak istina. I kaže, čitao sam o svim vjerama od hršćanstva, jer reista buddhizma, ne zem. hinduizma i tamo svih vjera i o islamu. I kaže, nisam mogo da se odlučim. I onda sam upotno molio Allaha današanu, odnosno jednog jedinog Boga, uputi me tepi, u me na tabi. To sam, kaže us bio ustrajan u mojoj I sinojca, odnosno prije nego što mi je došio, došao u snu, usnio Isa Ali Islalama. Ne Muhammada, Isa Ali Islalama. Dakle, Moslavika u čio je on jer je navodno bio ono što je od njega. I kaže, dođe mi čovjek posebne, ne I kaže mi, ja ga pitan, ko si ti kad ja I kaže mi, prskog nam nekud Muhammedinje, budi sredenik Muhammada. I kad je uzdo, on je vidio taj sad nije običan, to nije samo nakon sam dađe spasno samog osana. Jer je goreo tugo vremena da nađe hak istinu i kaže je kada mu Isa dolazi k Muhammed Ali Islabe, kaže mu budi strepeni Muhammeda, kaže Ustaviji dođi u džaviju. i kaže kako da bude u I kaže ovijadati ova Kažu tri dana je sanava bio i nije sam so dva ili Svakom namazu bi u džaviju. Da sežuje dugo stoju vatlov. Kaže, treći dan na Akša vramalacu ostaje na, na sečni dugo. Ima li usto se sečni? Završili sredenje, nismo Mi mislili da je sasto umora, jer vrti je i čut je dao svom tijelu. I kaže, onda kad smo predali Selvarnu, zovnuli smo ga, pozvali smo ga imenom, kažemo, nije posluvala. Od tada vjerujemo nas dotaklosti. Pao je mrtak, presedio je na sečni nakon tri dana. Nakon tri dana je slava. A Bođi poznanje kaže, u kakvom halu presediš, tako ćeš. Ova. U kakvije istina umreš, također bih množine, Allah umreš. Tri dana muslima, Allah udara presne se. Mi kustinari, druđe, na naši dedovi, pradetovi, čukute, bez kogodina kustinari, ko umre u munaličenju, u grijenu, u tuđem haku, ko treba srtu, onaj pijes. Ako je to uđenja da, osafirullah nebogu, pasafiru i nebogu, kurva i, to je ima riječ, mojim ozalabu daži meni se vas. Molite me na olavu da zato što je uvabili dosti, zato što je uvabili dosti, za to što je uvabili. Hvalite ako smo, ako smo joj življeni. Ako višto da ima ovaj uvabili. Molim da je šalibu, da našoj gosti da spela vas nagradu, i nagradila s břemetom na tunjaku Pijadirka, Jer je tretak na Dunjavog ono o čemu je pričao, a tretak najmjer je to na je rezultat ovoj dan u Dunjavog. Ovo je smo ljuti, ali ovaj, išto smo sad završili i ostavam svi Allahu akbar, Allahu